Elhamdülillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumma yassir li amri wa ashrah li sadri wa ahli l'ukta da min lisan yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa nfa'na ma lam tana inneke antal alimul hakim. Allahumma bayyin lana al-haqq haqqan warzuqna Nənimə təyin xatlıb şükr lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah Subhanahu Va Taala-nın nimətlərini şükür edərsə, Allah Subhanahu Va Taala qula olan nimətini daha da artırar və həqiqətən hər bir qulun üzünə nimə Allahın niməti, yəni əbədsizdir, sayısızdır, hesabsızdır. Və bu nimətlər həqiqətən çoxdur və Allah Subhanahu Va taala bizə verdiyi nimətlərdən biri də, yəni əmnəmanlıq nimətidir və eyni zamanda Ə, bizim ə, Allah Subhanahu taala'nın rəhmiylə yığışmağımız və ə, şəriəti öyrənməyimiz bu yüzdən böyük bir nimətdir və həqiqətən də bu nimətə görə Allah Subhanahu taala etmək lazımdır. Və eyni zamanda bu cür məclislərin təşkilində Ev ev əhlinə Allah Subhanahu tadan hifz arzulamaq lazımdır. Allah Subhanahu hifz eləsin, qorusun və bu cür məclisləri daha da, yəni səmərəli, faydalı məclislərdən etsin. Və biz e, keçən dərslərimizdə İmam Buxari Rəhməhullahın e, elm kitabında, deməli 35-ci, yəni babda qalmışdıq və bu babda da İmam Buxari Rəhməhullah buyurur ki: "Həlli yecəlül nisə yov men alə hidətin filəlem" Deyir, e, əgər e, qadınlar üçün ayrıca bir vaxt ayırmaq lazımdır, yoxsa yox. İmam Muxar bu bölməni gətirib və həqiqtən də e, bu bölmənin altında İmam Muxar e, mövzu-üquqin hədis gətirib və eyni zamanda bundan əvvəlki e, bölmələrdə də İmam Muxar o barədə hədis qeyd edib. Sadəcə bu bölümü haqqında qeyd etməyə lazımdır ki, çox vaxtı ailə məsələlərində görürsən ki, kişilər e, çox vaxt öz zövcələrini iddiam eləyirlər. Yəni, imanı zəifdir, filan əməli eləmir, filan xatan eləyir, sözləri qulaq asımır və yəxə və s. Amma unutmaq lazım deyil ki, yəni biz kişilər qadınlardan daha çox el-i iştirak eləyirik, daha çox yəni imanı qaldırmaq səbəblərindən istifadə eləyirik, yəni meçidlərə gedirik, imkanımız olduqca həccə gedirik, ümrəyə gedirik və sədəqə, cənazam, və digər Biz salih əməllər edirik. Yəni, bu, hər bir e, salih əməllər etdiyicədə insanın imanı yana qalxır. Yəni, bunu əhl-i e, inkar eləyən olmayıb. Bu, əhl-i sünnənin icmi olan, ittifaq etdiyi məsələlərdəndir. Yəni, bizim bu boyda əməllər etməyimizdən yanaşı, əgər bizdə müəyyən nöqsanlar varsa və biz də kimi iddiam eləyirik özümüzü, Amma eyni zamanda, e, yəni biz e, elədiyimiz xatalar vaxtı digərini iddiam elə bilirik, elə bilmirik. Deyir ki, imanımız zəifdir, inşallah düzələr, Allah bizə iman versin, mələx və s. Əgər biz bu e, yəni bu qədər e, çoxlu yəni cül əməlləri səbəb tutmaqla və imanımızın qaldırılmasına çalışdığımız halda müəyyən yerdə xatalara yol verisə deməli bu qadınlardan olmalıdır, daha çox olmalıdır. Niyə görə? Çünki qadının e, evdən qırağa çıxan məzalı yoxdur. Yəni, qadın çıxa bilir hər hər ən uzağı, əgər onu da yoldaşıcazı verirsə, çörək almağa, kartosu soğan almağa, öyəcə qapın yandası düşən və yaxud da ki, aparır hər anasının yanına və yaxud da ki, qardaşın, yəni, qohum əqrabanı icarət eləməyə. Və e, çox vaxt görürsən ki, Qeyd etdiyimiz kimi və bu cür müna ailə münasibətlərində, yəni e, hər iki tərəfə qulaq aslında görsən ki, e, kişi qadını ittiham edir, qadınsa kişini itiham edir. Amma burada itiham olması varsa kimdir? Kişilərdir. Yəni, o digər ikinci adı yoxdur. Yəni, e, əslində biz əgər bizdəm əlimizdə olan hədisləri cəmi edib, onları e, mənalarını bilməyə çalışsaq, görək ki, Peyğəmbər Salası ələm bunu öz rivayətlərində, hədislərində qeyd edib. Ki, əyirə qabırığından yaran. Necə ki Peyğəmbərim hədisdə buyurduğu kimi, deyir Allah Subhanahu va Adəmi xalq etdi və Adəm cənnətdə firavan yaşayırdı. Yəni o cənnət kən ki, o həmen günü cənnətdə olan deyil, yəni əhl-üsünnən və rəcih əhlələn birində və ə, o Adəm üçün yaranmış cənnətdir. Və yəni cənnətdə insana nə olmur? Yəni o Adəm üçün xəlq olan cənnət. Yəni hər bir şey. Ancaq bunla yanaşı Adəm Allah Subhanahu ki, Adəmin Yəni kökşündə nəsə çatışmır. Yəni e, e, kenhalıq, yəni adəmdən daha çox, yəni bir üzə verir və Allah Subhanahu məs Adəmin özünün əyri qabırğasından kimi xalq edir. Pəhvani, yəni bu Quran təfsirlərində də var, İbn Kəsir də, Tabari və digərlər qeyd edir. Bu qissələri qeyd edirlər. Və sonra Allah Subhanahu taala deməli Adəmin əyri qabırı, özü düz yox. Əyri qabırqasından həvvanı xalq edir və buyurur ki, litəs quna ileyhə, yəni onda sakitcilik tapsın, yəni onda yaşasın, deyə sakitlik tapsın deyir. Əslində ə, yəni başqa bir hədisdə gətirsə görək ki, yəni bu sadəcə mən istəyirəm ki, bu hədisləri bir yerdə cəm edə bilək. Və başqa rivayətə Peygəmsəl bildirir ki, əgər ə, Allah Subhanahu taala kimə salih zövcə nəsib eliyibsə Artıq dironun dininin yarısına risk verib. Deyir, mən rəsaq Allah uzoğətən salihə faqad ana fi nisfi Kimi Allah subhanta salih zövcə nəsib eliyibsə, artıq həmən kişinin dininin yarısına eyni və yardımçıq elib. Yəni Allah yardım eliyib sənə. Nə ilə? Salih zövcün. Deməli, insanın, xüsusilə kişinin, yəni insan deyəndə burada xüsusən kişini qeyd etmək lazımdır. Yəni kişinin bütün şəriəti İki hissədən qırağa çıxmır. Evin içi və bir də evin çöl. Yəni, bütün kişinin elədiyiləri əməllər ya evin içi ilə bağlıdır, ya da haradan bağlıdır, çölün. Yəni, üçüncü bir yey yoxdur ki, düz deyil. Və hədisə də penəsən bildirir ki, kimi Allah subhanət Allah salih zövcə nəsib edibsə, artıq onun dininin yarısını həmən kişiyə yardımcılıq eləyib. Və deyil, qalan yarısında da dini nəsin, Allahdan qoxsun. Yəni artıq onun dininin yarısı var. Yəni bu da o deməkdir ki, yəni insanın, kişinin, biz insan deyəndə burada kişi nəzərdə tutulur. Yəni, kişinin, eee, əsas hədəfi ibadətdə çalışmaqdır. Və qadın isə ona nədir? Yardımçısıdır. Yəni sadəcə Allah Subhanahu va taala qadınları xalq eliyib niyə? Kişilərin dinini kamilləşdirməyə, daha doğrusu əməllərini kərlə-kərl və yaxud da e, e, beləlik dünyasını kamilləşdirməyə. Yəni hər bir halda, yəni qadın e, ikinci dəfə, yəni insan kişidən sonra xalq olunması səbəb nə idi ki, adəb onda nə tapsın rahatlıq. İndi gəlin baxaq başqa bir həncisi götürək. Kişilərin boyuna olan, e, kişilərdə olan mükəlləflik, qadınlarda olan mükəlləflikdir. Yox. Çünki qadının cənnətə girməsinə nə bəs eləyir? Zəvcəyə itaat, yəni ərinə itaat etmək. Zəvcə deyəndə məqadına deyil, həm kişiyə deyilir. Zəvcəsinə itaat ikinci namazın, namazın qılsın, bacarırsa oruz tutsun, bacarırsa zəkat versin, bacarır həcc etsin. Bu heç o bacarır. Amma bu oyuna düşən namazı, namusun ifətini qoruyur və kişinin əyalini, əyəlini, əhlibeytin qoruyur. Yəni bundan yüngül vəsifə var? Yoxdur. Bunu edən qadın bunu cənnəti cənnətidir ama kişi belə şeylərin nə qədər üstündə məsuliyyəti var? Və həqiqətən də, e, necə başqa qistalarda baxsaq, görsək Ömər Radiyalanhunun və yaxud da digər sahabələrin qistalarına baxsaq və görək ki, orada Ömər Radiyalanhu qadınları açıq aşkar bildirir ki, qadınlar o e, idarəçiliyi və yaxud da ki, nə işlərində qadınların, Haqqı hüququ necə, necə ki, Ömər İbn Xattabdan radiyalan qeyd olunur ki, bir gün Ömər radiyalan döyüşlərin birinə, yəni taxtid eləyəndə, yəni, plan hazırlayanda və e, zövcəsi nəsə durub demək istəyir. Və öram, Ömər radiyalanı itəli e, döşə, yəni yorban döşə deyir ki, sizin e, ixtiyarınız yoxdur o işlərə qarşım. sizin ancaq siz bundan ötürü xəliq olunmuşuz. Yəni, bu əslində qadınlara tənhədir. Və əslində, qadınların Allah spandalanın dərgahında məsuliyyətlərinin kişidən az olması var. Bu, özə Allah nə idi? Lütf. Rəhmidir, lütfidir. Yəni, çox vaxtı qadınlar da yox, İslamda bərabərçilir, yoxdur, İslamda haq yoxdur, ədalət yoxdur. Yəni, e, yerdə, göydə bütün insanlar məxhub qadar ki, İslam o iftiradan atsınlar İslam o iftiradan nədir? Təmizdir. Çünki İslamdır qadının haqqını verən. Əgər biz, bizdən əvvəlki ümmətlərə baxsaq, bugünkü gün özündə, yahudilərdə, nasırhanilərdə, onlarda qadına haq hüquq var idi, yox idi. Yox idi. Yəni, nasırhanilikdə əri gedən qadın heç vaxtı boşuna Əgər biz bundan əvvəl kitab olmayan qövmdən danıtsaq, yer yəni, bir çox bütpələs qövmdən, onlarda qadından belə bir münasibət var idi. Kişinin əri qadın qalaqılı, əri ölçə, qadın Yandırırdılar. Yəni, heç kimi lazım deyil. Nasraniyədə qadın e, ərək etdi, nə olur olsun, bir daha e, daha doğrusu desək, yəni nə olur olsun, qul olsun, nə bilim, nə olur olsun, əsəlam, boşandı artıq heç kimdir. Artıq cəmiyyətdə lazımdır, bir əşşə kimdir. Və yaxud ki, götürək Yahudilərdə. Yahudilərdə qadın xəstəlində nəyini edirlər qadını? Qabın qazığını arırırlar, qaşıqın qabını. Evdən də bayaraq. Necə, məsələn, biz indi ittlərə bayacaq ev tikmirik. Yəni, qadın üçün ayrırlar, təmizlənəndən sonra, qusularından sonra qadın təzən eynirdi, evə daxil olur. Amma İslam və yaxud ki, cahiliyyət dövründə olan ərəblərdə ərəblərdə ə, qadın məhdudiyyəti yox idi. 10, 12, 14. Qadınla boşanmaq tə yox idi. Yəni, əbədi talaq yox idi. Boş yurdu, iddəbdən qaytardı. Boş yurdu, qaytardı. Şəriyyət gəldi, məhdudiyyət qoydu, qoymadı Talagal məhdudiyyət qoydu-qoymadı Yəni iddəyə məhdudiyyət qoydu Çünki ondan əvvəl nə qeydə isən boğşa, nə qeydə isən Yəni, e, kimisə, əgər bilinsə ki, filan qadın, filan kişi alıb lab, Yüz zəfədə boğşa saydı, iddə bitnəmiş, qayıtarsaydı, o kişi həmən, qadın həmən kişini idi Amma şəriyyət gəldi, qadınların hüqunı eynədi Bəlif elədi Və yaxud da ki, e, qadınlar heç bir halda Atasından, ərinlə, oğlundan mirası, miras düşmürdü onlara. Şəriyyət gəldi, çox əadillik və adil e, onların mirasını tənzimlədi. Yəni, əgər anadsa, uşağı varsa ələlə soru, 8-də bir, uşağı yoxsa, 4-də bir, qızlısa, bacılarsa, 3-də ki, və, və s. Yəni, tamamilə hüquqü bərp oldu. Yəni, qadın İslam cəmiyyətində hörmətə layiq bir məhlukata döndü. Ondan əvvəlki ümumiyyətlər bu işə yoxdur. Ancaq e, bugünkü gündə Şərqin, Avropanın qadın hüquqları, insan birliği, bərabəli deməklə onlarda əsas məqsəd qadınları ortaya e, azadlıq vermək demək deyil. Qadınları onların e, məqsədində e, demokratiya, düzgünlük, bərabəli nədir? Qadını öz qaq, bizim müsəlman qadınların öz qadınları kimi çılpaqlaşdırıb ortaya çıxartmalıdır. Yəni, biz əlhəmdülə müsəlmanlarda qadın nədir? İffətlidir. Qadın hicab yenir, biraz imansı qab yenir və əxə və sərə. Qadın kişilər olan yerdə oturmur, işdəmir, çalışmır, müəyyən çalışdığı qədər ünsiyyətdən uzaq və əxə və s. Yəni, sanki ortada gəzən, ortada gəzən kimin qadınlardır? Cahil cührün qadınlardır. Yəni, açıq-saçıq olanlar orada olan, burada olan və əxə və sərə. Aydındır. Amma, e Bütün şərqin, qərbin istədikləri isə, müsəlman qadınlarının həmən o hörmətini alıb, onları neynəməkdir? Lüftdəşdirməkdir. Çünki əgər desək qadır hüququ, yəni qadır hüququ onların məfhumu da nədir? Yəni, hər bir qadın istədiyi kimi gedib müəyyən gəzəyən yerlərdə gəzə bilərlər. Hı -hı pozunçuluq eləyə bilərlər. Hər bir qadın istər evli olsun, istər evsiz olsun, o dövlətin konsessiyasına görə istədiyi kişinin ilə gəzə bilər. Yəni qə budur. Yəni, onların dediyində həryəət budur. Ancaq həqiqi həryəət, həqiqi azadlıq, həqiqi bərabərlik kimdədir? İslamdadır və digər İslamdan başqa heç bir dində, qanunda, konsusiyada yəni həryəət, azadlıq, bərabərlik deyən şey yoxdur. Və ə, yenə qayıdır x mövzumuz. Yəni ə, ə, əsas yəni, ə, biz ə, çox vaxt ailə günahlandırırıq kimi qadınları, əslində günahlandırmalıq kimi kişilər özlərini. Çünki yenə qeyd edim isim, yəni qadınlar e, ancaq işləri, gücləri ancaq evin içindədir, onu yüb, bunu təmizdə, onu yüb, əlxə və s. Ancaq e, kişilər isə gün ərzində çıxırlar, gəzirlər, təmasda olurlar, meçid, namaz, cənaza və s. Və bu kişilərin həyatında bir az dəyişiklik yox, yəni, ancaq qadın gəlir və Gəlir evə, xalqiyyənlik buradadır, pəncər oradadır, qapı da oradadır. Yəni, gündə eyni şeyi təşkil alayıq, eyni şeyi eləyir, aydındır. Və bu baxımdan da, həlbəttə ki, yəni, qadınların da haqqını vermək lazım vaxtı vaxtında onları da yəni, təmiz havaya çatmağa, gəzilməyə, ziyarətəyə, mescidlərə aparmağa, dəhs elinməsinə aparmaq ki, çünki onların da özlərinin nəyi var, verəcəkləri suallar var. İndi qaydaq e, mövzumuzda. Və İmam Buhar Rəhməhullah, yəni bu bölüm altında belə bir hədis getirib ki, Əbisəd Əlxudur radiyallahu anh o dedi, ə, Qalən nisəu lil nəbi sallallahu sələm, Qalə bəna aleykə rəcəlu fəcələnə yoməh min nəfsikə, Fa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fa'adahunna wa marahunna fa kana fi ma qala lahunna ma minkum imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban min an-nar faqalat Deməli bu hədisə Əbu Saidə al-Xudr rəziyallahu ki bir gün qadınlar, yəni qadınlar burada e, çox vaxtı Belki bu hədislərdə gələn qadınlar, ənsallar sayılır. Ancaq, e, çünki Ayşə radiyalan açıq-açkəri rivayəti var ki, yəni, ənsalların, yəni, qadınlar necədə neymətli qadınlar idi ki, onlarda həyə qoymadı ki, onlar elmdən qalsınlar. Ancaq bu rivayətdə isə Əbisəd Əlxudur radiyalan deyir ki, qadınlardır. Yəni, burada qeyd eləmir, ənsallar idi, yoxsa mühancirlər. Çünki, ənsallar qadınlar onlar, Ənsar olan məhacirlər, istər qadınlar, istər kişilər, düzə gör qohumluq əlaqələri yoxdursa, onlarda bəzi adətlər başqa idi. Ənsarlarda başqa bəzi adətlər, yəni ailə idi. Hətta məhacirlər, məhcir kişilər gəlib Ənsar bir çox Ənsar qadınla evlənəndən sonra, hətta, ə, gecə yataq məsələsində bir neçə məsələlər çıxmış ki, bunu da Peyğəmbər s.ə.m onlara, yəni bəyan elədi. Və burada Əbsədəl-Xudrəd olan deyir ki, qadınlar dedi Yəni qadınlar dedi ki, e, ya Rasulullah artıq kişilər o qədər e, sənin ətrafında Allah razı olsun, o qədər, yəni otururlar ki, artıq e, yəni biz gəlib sənlə, yəni elimlən, nəsiz soruşub öyrənə bilmirik. Yəni e, bu da nədən elə gəlir ki, hətta sahə peyğəmbərsən vaxtında qadınlar kişilərlə izdihamlı olan yerlərdən nə edirdilər? Yəni qaçırdılar qadınların da Peyğəmbər Sal-ı Səlləmin məclislərində, yəni elm məclislərində oturmamaqların əsas hədəfləri də məhz orada kişilərin daha çoxluq yanı yəni, olması idi. Və e, bu səbəbi Peyğəmbər sal bildirirlər və deyilər, ya Rasulullah, özün üçün bizə xüsus bir vaxt ayır, ancaq biz qadınlarla, yəni elm məclisi təşkil etməkdən ötürü və Peyğəmbər onlara, vəd verir, yəni onlara müəyyən bir mühlət verir, yəni bir vaxt ayırır və həmən vaxtda Peyğəmbə S.A.V. onlarla qarşılaşır və onlara möüzələr eləyir, nəsiyyətlər eləyir və eyni zamanda da bir çox əmrlər edir. Yəni əmrlər də Nə idi? Əmirlər də Peyğəmbər səv onlara sərəqə vermək, yəni əmri idi. Çünki bu hədisin yəni, bir çox başqa yəni, variantda gəldi, yəni rivayətlər var ki, orada Peyğəmbər s.ə.v- Bilal radiyalarla gedir o qadınlar yana, özə biz bunu bir neçə dərsə əvvəl o ə, hədisi yəni, keçmişdir. Və Peyğəmbər s.ə.v onlara mövizə eləyir və onları Allahdan qorxmağa tövsiyə eləyir və bildirir ki, cəhənnəmin çoxu, ə qadınlar olacaq və qadınlar bacardığı qədər, yəni çoxlu sədaqələr etməlidir və Allah yolunda savab işlər görməlidir. Ancaq bu hədisdə isə, yəni sadəcə qısa ola bildirilir ki, Peyğəmbər onlara müzəyyəh etdi və əmr elədi və əmr elədi, yəni sədaqələr sədaqə verməyə əmrl etdi və deyir, eyni zamanda Peyğəmbər sallalləm o qadınlara, yəni etdiyi müzəyyəhlərdən biri də oydu ki, Peyğəmbər bildirdi ki, sizdən hər biriniz Yəni, hər bir qadın, əgər öz üç dənə övladını, yəni, ə, itirərsə, yəni, Allah yolunda, yəni, verərsə və burada da aiddir, istər körpəli idər və istərsə də, boyu boya başa çıxdığından sola e, ya istiyi qəza qədərlə yəni bir hadisə ilə dünyasını dəyişməklə və də ki, ya da ki ya ki Allah yolunda cihadda yəni şəhid olmaqla. Yəni bu hədisə ümümlüyü yəni şamil eləyir və bildirir ki, yəni üç övladını verərsə, üç övladını verərsə, yəni o e, övladlar qiyamət günü həmin qadının cəhnnəmə girməsinə mane ola, yəni hicab olar. Yəni o övladlar qoymaz ki onun anala ondan analarını yan yəni, o da düşsünlər. Və sonra peyğəmbər sallalləmin bitirəndən sonra bir qadın dedi ki: "Ya Rasula, bəs iki dənə?" Peyğəmbər sallallə də dedi ki: "2 dənə də." Və İmam Əhmədə də rivayət var ki, hətt 1 dənə də olsa, 1 dənə də olsa. Ancaq bu rivayətə isə çoxları ə, qız övladı, yəni yetişdirməyə gətiriblər. Hansı ki, burada Peyğəmbər sallalləm bildirir ki, onların ə, ə, əgər Allaha elə bir qurban kimi verərlərsə, yəni e, istər e, körpəlikdən dünyasını dəyişib, istər həl hansısa bir hadisə ilə e, dünyasını dəyişməsində və istərsə də Allah yoxunda şəhid olmaqla, yəni dünyalarını dəyişiblərsə, yəni onlar artıq bunu Allaha, yəni havalə edib, yəni Allaha e, veriblər və e, qadın dedir, ya Rasul, bəs iki dənə və pevzam deyir, iki nəfərdən. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi və üç qadının E, boya başa çatdırılması, yəni üç qız övladının boya başa çatdırılması və onların e, tərbiyəsi və onları e, İslamda, yəni e, ərə vermək, evləndirmək, bu özü də e, cənnətdə, e, cəhənnəmə e, hicabdır, yəni cəhənnəmə girmək hicabdır və o 3, 2, 1 elə həmən o rivayətə də, yəni, aidiyyəti var. Və sonra isə e, İmam Muxar Rahmanla bu hədisin yəni altında, deməli, Aburiyyə radiyalan rivayətini gətirir ki, E, yəni həmən üç nəfəri burada açıqlayır ki, thalathatan lam yabluğu al-hinsə. Yəni üç nəfər buluğa çatmamış. Yəni günah etməyə çatmamış və hamı da bilir ki, e, uşağın günahı nə vaxtdan yazılır? yetkin, yəni buluğa çatandan sonra və bu hədisdə isə yəni Abu daha dəqiq edir ki, həmin bu üç nəfər, yəni hansı ki, onu ə, cəhənnəmə mane olacaq, girməyə mane olacaq, onlar deyir buluğa çatmayan uşaqlardır. Çünki buluğa çatandan sonra hər insan özü öz əməli nədir? cavab verir. Artıq onların əməllərinə valideyn Cavabdək deyil. Valideyn cavabdək deyil. Necə deyərlər? Onların e, buluğa çatmayana qədər. Yəni, buluğa çatmayana qədər həmən uşaqların tövrətdikləri bütün fəsadları, yəni, valideyn təmirat verir. Yəni, valideyn ödür. Ancaq İbn Həcər Rəhməhullah, yəni, bu rivayətin şərhində qeyd eləyir ki, bu e, rivayət, deyir, üç sənə uşaq Allaha vermək, o deyir, təhcə qadınlarda xüsusi deyil. Necə ki, deyir İmam Buxar Rəhməhullah, Cənaza bölməsində gətirir ki, bu həm də bura kimlər aiddir, həmçin bura, yəni kişi aiddir. Çünki o necə ki, bir qadının uşaqları, eyni zamanda bir atanın da nəyidir? uşaqlara burada İmam İbn Həcar rəhməlla qeyd edir ki, qadın burada xüsuslaşmıyiblə. Sadəcə burada Peyğəmbər sallalləm qadınlara mövzü edəndə qadınlara bildirir ki, o onların məsələləri qəbul etmələrinə, yəni daha gözəl, yəni üslubdur. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.